lall puntorg l'eco de lavall.orgG la I també per Internet a ràdiolesplanes.com. La creació i l'art és que ha de tornar a la natura, és que, és que la necessitem. I ja no és parlar de, de la natura com, a, com això, com un paisatge, sinó és que hem de fer eh, art ecològic. O sigui, és que el medi ambient ara mateix és el més important que tenim i, i juntar art i medi ambient és, és, té una potència i una força tan important que és que hauríem d'anar tots cap a aquest camí que arribi a tot arreu, no? a la ruralitat, a l'alta muntanya, a, a la platja, a les ciutats, als suburbis, vull dir, crec que, que aquesta seria la clau. Doncs aquí estem presentant de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda que és un espectacle com, com de la calòrica i compta amb, amb l'equip que és habitual uh, com, com ja sabeu nosaltres creem els, els espectacles en col·lectiu i d'alguna manera uh, hem treballat en ell durant un any i picu i bé, com, com sempre el text és del Joan, l'Albert Pasqual que, que s'encarrega de de tota la part plàstica sobre, en aquest cas figuridisme i, i espai escènic jo em faig la direcció i hem pogut reunir a tots els actors calòrics en aquest espectacle, la Júlia, l'Aitor l'Estel... Israel Solà, i, direcció i, teatral en l'espectacle eh, assumant-se i convertint-se en una calòrica absoluta eh, i completament integrada eh, doncs nosaltres vam, vam treballar sobre molts molts aspectes i, i al final hem decidit fer un espectacle sobre el canvi climàtic. Aquesta és la gran aposta. A nosaltres sempre ens agrada treballar sobre temes de vigència i d'actualitat i teníem la sensació que en els últims projectes cada vegada que ens posàvem a parlar de qualsevol cosa política, el capitalisme, acabàvem parlant del canvi climàtic, el populisme, acabavam parlant del canvi climàtic. D'alguna manera hi ha una interseccionalitat que, que fa que que qualsevol d'aquests problemes acabin confluint en, en, en un mateix problema, que és la insostenibilitat. Uf, quina paraula més complicada he intentat dir. D'alguna manera, la crisi climàtica, l'altre dia el Joan ho parlàvem, que és com acabarà unificant totes les lluites del, del, del món contemporani. I des d'aquesta premissa ens vam posar a, a treballar i a imaginar-nos un espectacle que pogués contenir doncs, una visió, que no fos una visió adoctrinadora, però que fos una visió prou crítica i prou incisiva. I, I vam dissenyar un espectacle que, ja veureu, és un espectacle amb dues trames, dues trames que es van trenant. Una trama que, d'alguna manera... Uh, conté un univers um, sobre el macronegacionisme i una trama que té a veure amb el micronegacionisme, no? És com um, aquestes coses del petit dia a dia que ens fan, que ens fan dubtar dels, de les nostres idees. Sobre el text, els Joan també explicarà que, de fet, podem parlar una mica alhora, a us explicarà una mica com, va ser, com, com hem creat la dramatúrgia. Però... Nosaltres volíem treballar sobre, sobre, sobre aquestes dues trames i hem, i hem creat fins i tot dos universos d'escenificació de, de en el que tenim com unes, unes, una, un espai on les coses passen des d'un punt post dramàtic que els actors estan parlant i un espai on de cop i volta marxem a una convenció i veiem eh, el que seria el realisme més absolut. Sí, heu de deixar d'anar de vacances i de visitar els vostres familiars que viuen lluny, perquè els avions maten el planeta. Heu de deixar de jugar les vostres joguines perquè les vostres joguines funcionen en piles o estan fetes de materials que també maten el planeta. Ah, i oblideu-vos de la carn. A partir d'ara heu de deixar de consumir carn, ordi, soja, blat i altres aliments que contenen nutrients absolutament necessaris pel vostre desenvolupament, però que també estan matant la mare terra. Ens convida a, fer, a començar el viatge per dos llocs. Per una banda, estem en un congrés de negacionistes climàtics que s'està celebrant a la sala d'actes d'un hotel d'alguna ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona, on assisteixen una sèrie de personatges convençuts per distintes raons de que el canvi climàtic no és veritat o de que eh, la, suposar l'emergència climàtica no és un problema tan, tan greu, etc etc. Aquesta és la trama on, on tenim, hem construït una... Joan Llagó, text i dramatúrgia. També implica i a la vegada meravellosa, que és el personatge de l'Aurora que interpreta la Mònica, que està aquí, i, i bé, està acompanyada de d'un equip, d'un cèquid de personatges que només puc dir que són molt interessants. Um, mentre veiem aquest congrés en paral·lel, anem veient una trama que, com diu l'Ira, té un tractament completament distint. Uh, és una trama on, on mira, la Calòrica aquí fem un exercici que encara no havíem fet, que és col·locar-nos en el territori de la primera persona, de l'autoficció, etc. Expliquem una història en primera persona. Els actors de la calòrica, l'Aitor interpreta l'Aitor, l'Esther interpreta l'Esther, per explicar eh, un problema que tenim amb els veïns de l'edifici on vivim. Aquest, aquesta segona trama, la dels calòrics i l'edifici, aborda la qüestió del canvi climàtic en l'escala, com comentava l'Ira, d'allò micro. És a dir, una de les coses que nosaltres ens hem trobat, ens, en, ja ens vam trobar fent la recerca i que ha sigut un dels motius que ens han acompanyat durant tot el procés és que el negacionisme és un tema és un tema greu, un tema important, és un tema que s'ha d'abordar que estan intentant entendre però després d'aquesta qüestió del, del micronegacionisme el negacionisme del dia a dia d'aquelles persones i aquí automàticament passem a la primera persona al plural, aquelles persones que diem estar convençudes de que el canvi climàtic és una qüestió importantíssima que ha de determinar les nostres accions i, i les nostres tries en la nostra vida a partir d'ara mateix amb l'objectiu lluable de salvar el planeta i una vegada ho hem dit, doncs ens obrim una llauna de Coca-Cola o agafem el nostre cotxe per anar a comprar el pa, etc etc. I una miqueta el, el, el, una de les tesis que ens han acompanyat durant el procés és de què ens serveix tenir molt clar que el tema és important si una vegada hem afirmat amb contundència que el tema és important no estem fent res per arreglar-lo o estem fent aquelles cosetes que fa tothom estem orgullosos de dir no, bueno, però jo tiro el plàstic al contenidor groc és, vale, si tirem el plàstic al contenidor groc okay, què més, uh, superem-ho um, aquests dos camins uh, porten un lloc de col·lisió que em refereixo a aquesta trama del Congrés i aquesta trama de l'edifici porten un lloc de col·lisió que no us explicarem perquè ja entrem en el territori de l'espoiler. I tenim aquí a eh, tot l'equip eh... el Guillem, que no l'he dit, que és eh, qui ens ha fet tot el disseny d'Espai Sonor, el Raimon, que ens ha fet tot el disseny de llums, Raimon Rius, eh, i ens faltaria l'Aron Sánchez, que ens ha, fet la... Sánchez ens ha fet tot el vídeo de l'espectacle, i l'Anna Rosillo, que és la caracteritzadora. Amb això hauria dit tot l'equip, no? dosis de sentit de l'humor, frescor i talent, ara fa 11 anys un grup de joves va formar una companyia amb un nom que posaria els pèls de punta a real fooders i dietistes, la Calòrica. Formada per exalumnes de l'Institut del Teatre, la companyia s'ha fet popular tot examinant la feíssima enfermedad i muy triste muerte de la reina Isabel I, reflexionant sobre el fenomen de les feines de merda, que i alimentant els ocells, o venent un curiós producte anomenat Fairfly. I amb aquestes idees sovint esbojarrades però sempre plenes de matisos i mala bava, els calòrics han reflexionat sobre les misèries de la societat en què vivim, han aconseguit premis com el Butaca, el Max o el Premi de la Crítica i han sumat una legió cada cop més gran de fans entusiastes. I ara planten una tassa de vàter al TNC per explicar-nos de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, per més incòmodes o escatològics que siguin. Esther ens va dir que el vàter no... No? No. Què li passa? Que havia anat al que havia buidat la cisterna, però que es quedava ja a la... Bé, al... El... El... El... El... El... La merda. Sí, bueno, joia, sí, bueno, sí, una merda. Si vols explicar la història, haureus de dir la paraula merda. Sí, llavors, no. no. us expliquem aquest detall perquè és vital. Ja sí, sí, eh? aneu-vos acostumant perquè a partir d'ara és que la paraula merda sortirà moltíssimes vegades. No? Val, hi havia una merda. El tema, el tema és, que... és que quan estirava, quan apretava botó de la cisterna, allò no se n'anava. No. És a dir, la tassa s'omplia però després no baixava, se quedava allà i van al divan, eh? Se mos els vàters. Ja vos havia passat. Sí, sí, sí. ja havia passat. Sí, eh? Ens pensàvem que era un problema que generàvem nosaltres, no?, perquè... Eh, perquè anem molt al vàter. Sí. Sí, sí, jo no, però la Júlia... Sí, per això... I el que ha donat d'ací sí, el que dóna d'ací sí, un bàter embossat. <laughs> No com sí. sí sí, sobretot quan quan quan fa deco de a, a, a tota l'escala perquè ja no és només el bàter de la calòrica embossat que que potser ha passat vàries vegades sí no si sinó quan funciona com a com a metàfora de de relacions amb en problemàtiques que ens afecten a, a tots i a totes, no? I, I com podem plantejar diferents punts de vista sobre això? Que... Clar, que un problema local eh, potser no està tan local i s'acaba convertint en una problemàtica que afecta a una globalitat, no? I en aquest cas és l'escala de veïns. És un problema que comença en un bàter però que acaba esdevenint un, un, un problema estructural, no? De tot el pis, de la finca, però llavors sembla que hi ha veïns que tenen altres problemes vitals, prioritats, prioritats abans que resoldre tot aquest problema estructural que pot fer Caure l'edifici. L'Eco de la vall, a ràdio les Planes. Uh, per contra del que fem normalment que és uns canvis de vestuari ni ha, ha alguns però no és l'espectacle més canvis de vestuari per sort perquè ens tornaríem bojos en la trama aquesta que fem uh, de, de la calòrica, que, que, aquesta que deien doncs passem... Aitor Galisteo Rocher perquè canviem el gest o perquè canviem la veu però no hi ha un canvi de, de, de vestuari no? i a més són canvis instantanis i, i dins l'escena no, no, ni sortim a fora, no? En el meu cas, doncs jo faig d'Aitor i també faig d'una de les veïnes de l'escala, que és la Mila, que està casada amb la Lourdes, que la tinc aquí al costat, i, i de l'altra trama faig el doctor Cobos, que és un negacionista de, de una cosa que no, que no haureu de venir per veure. <ríe> Jo faig, com ella ha dit, a la Lourdes, faig de l'Ester, faig un lampista que ve al local explicar-nos una sèrie de coses. Eh, Ester López. A, a la trama de l'Aurora, de moderadora d'aquella aquell, taula rodona sobre, sobre el tema de, dels del negacionismes sí, i del canvi climàtic. Bé, una cosa que sí com us volen dir és que hem, hem recuperat... Bueno, recuperat no, hem introduït per primera vegada els nostres dialectes i n'Esther i jo eh, treballàvem en Mallorquí quan estem a la trama de l'edifici i feim de Júlia i Esther calòriques i en Xavi ha recuperat el seu, el seu accent valencià. I... Júlia Trullol. Vallès... Altre, I... I a part d'això, um, jo faig uh, de Júlia, és trama de l'edifici de la Júlia i de dos veïnats, que un és en Fede, parella de la Paula, que era el Marc, i l'altre és l'Antonio, i bueno, he treballat aquestes... Un que pa parla en Que parla en l'Hospitalateng? <ríe> bueno, bé, jo no m'atreveria a dir tant. Eh, I són, bé, bueno, dos, dos homes que viuen en aquest edifici. Eh, hay un reto important per mi. I, i després de la trama de l'Aurora... Uh, faig la Caro, que és com la representant d'una companyia energètica no? és com una mica l'amante del dinero i de poc amante de los valores, per dir-ho d'alguna manera i és molt divertit i ja ja està <t 'ha> La por, diu Jeremías, és l'arma del diable perquè només els que tenen por viuen com esclaus. Jo, sí, aquí estic. Jo reivindico el, el central, com a, a nivell de companyia, El català em refereixo... Perdona, de Sabadell, el central, per excel·lència. Eh... Marc Rius. No, a la trama de l'Aurora, la, jo, com ja l'ha dit el Joan, faig al mossèn Caparrós, que és un personatge eh, a l'entranyable, al mateix temps que fastigós. És a dir, hi ha estat molt, molt, molt divertit investigar sobre aquest personatge. Després, a la trama de la Calòrica, eh, faig, de, a més a més de, de jo mateix, la Paula, que és el la presidenta de l'escala de la comunitat i parella del Fede, que és la Júlia. Després faig Divan, que és un veí que viu al tercer, que és rus. I després ah, també faig l'Eloi, que l'Eloi és un personatge imprescindible, però el vam volent mostrar, que és, és el que ens ven al local. Que ens ensenya el local de la calòrica i té una petita intervenció. Uh, i fa Xavi, quan estem al, a la trama calòrica. També faig, junt a l'Eitor, que no ha dit, d'uns arquitectes, els Octavis, uh, allà al local. Xavi, francès. De, de, de l'edifici de veïns, faig una noia de 22 anys que, que viu a casa de la seva tieta, perquè és d'Igualada, però està estudiant aquí a Barcelona i llavors va al pis de la tieta per, per viure. O sigui, és, és veïna, però... És una noia que està allí, que no coneix molt bé els veïns, i ja està. I també fas del Jordi, que és un noi de 26, que és fill de l'Antonio, que fa la Júlia. son pare i fill. I a la trama de l'Aurora fas d'un cambrer d'aquest hotel on es fa el congrés, que... que ja volem. Que no fes polles. I ja està. Boy when you hear from the holy net man pretty when you well, you'll never ever you let play get praying pump big ring all together no one and two the only joy i happy from oh no no you feel a bit of from ring from more from come on let's from tot aquest plantell de personatges, no us ho podeu imaginar, són increïbles, i com passen d'una a l'altra en, en dècimes de segon. Jo faig només un, que és l'Aurora Martí, que és aquesta negacionista, i, i, i... Mònica López. Ja, i un troce, és veritat, i al final faig de mi, al final, quan ens trobem per a Sallò. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org Doncs em trobo aquí al hall del Teatre Principal d'Olot amb en Marc Rius i l'Ester López que formen part de la companyia La Calòrica. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Estem parlant de l'hora de teatre. De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? Sí, Un bé. títol llarg i que... El... Explica'ns què vol dir el títol. El títol vol ressaltar de, de tot el que en parlem mentre, per, per entretenir-nos i per buscar excuses per no abordar el tema del canvi climàtic, que és tan important i que té una urgència increïble, però que sempre passa per davant tots els altres temes. Els miniproblemes que hem al sí. dia a dia, no? Per exemple, el, el coronavirus, que evidentment és un pedazo de problema, però... Altres problemes petits que passen per davant d'aquesta emergència climàtica tan bèstia i que no, no estan abordant ni estem abordant per buscar la solució i i posar remei. Sí, clar. Exacte, sí, sí. Només afegir això, que, que en aquesta obra que, hem, com hem explicat, i ha dues trames, en una ens centrem molt clarament en la trama aquesta dels macronegacionistes, no? els negacionistes que podem... que tots, tots ubiquem i tots podem assenyalar directament, però llavors també ens volim centrar en els micronegacionismes que són la trama de la calòrica, no? que som una, som una generació i un, una societat que som conscients que hi ha un problema molt bèstia, com ha dit l'Ester, però que el nostre a dia passa per damunt, no?, i, i, i sabem que... Sí, des d'utilitzar de, de llaunes, no, reciclar, no reciclar, totes aquestes petites coses que està a la nostra mà i que tampoc eh, estem fent. Sí. Molt bé. No he pogut veure l'obra perquè començarà tot just d'aquí una horeta i, i no l'he vist abans i, per tant, eh, hi ha preguntes que us podria fer un cop eh, l'hagi vist però que no us puc fer ara. En tot cas, com comentàveu, hi ha dos trames, la del Congrés i la de l'escala de veïns. Aquesta escala de veïns, d'alguna manera, seria a petita escala, valgui la redundància, com una representació de la societat. Bé, sí sí, sí. volem desvallar volem fer cap spoiler però una mica sí per una mica per afrontar el, abordar el problema de la problemàtica global del món ens hem centrat i hem posat com una mena de microscopi i parar una part molt més petita que és l'escala de veïns, una escala d'un pis qualsevol no? que té uns problemes amb els baixants amb les canonades on allà hi tenim el local de la calòrica, no? és la nostra història, i veiem que tenim uns problemes o comença a sortir merda del vàter i això ho doncs, hem de reunir tots els veïns per a veure com ho podem solucionar, perquè està parillant l'estructura de, de l'edifici. Llavors ens n'adonem, sense fer-te que aquests veïns tenen molts problemes abans d'afrontar el que els hi pot fer parillar la, la seva casa. Si no ho malament, feu un metateatre, doncs. Us representeu vosaltres mateixos com a companyia en aquesta sí. escala de veïns? Sí, sí, sí, perquè és, expliquem uh, el, el problema que vam tenir amb els baixants de l'edifici que, que la canonada acabava i no arribava en lloc. Llavors, es, expliquem a través de la nostra història, ens ha servit com per vehicular-ho i explicar el tema del canvi climàtic, com tu ben dius, um, per fer com un, un reflex de la societat amb aquestes amb aquests personatges de, de l'escala de veïns. Sinemà d'altra trama, la del congrés. He pensat amb la cimera mentre es mirava una mica el text he pensat amb la cimera que es va fer a Madrid del COP25, us heu inspirat una mica amb això? No, no, no l'has vist però sembla que l'hagis vist eh? sí. No, no, no, no, no, no, no estàs desballant però sí, és veritat, sí, de fet en la trama de l'Aurora Martí que és aquest personatge que interpreta la Mònica López és la trama dels negacionistes, macro negacionistes apareix la, la, la cimera mundial no?, sobre el canvi climàtic que es va fer a Madrid al desembre, i ara ja, ja veurem, ja veurem no desvellarem res, però hi és present perquè són personatges que, d'alguna manera, tenen intenció de a, a fotre's per al mig a veure si poden liar-la una mica. No? Us dic unes paraules i digueu-me si surt en el, en el text i a la representació. Greenwashing. No, no hi surt, no, no hi surt. No, no no hi surt. surt. No, no, això que està tan de moda, no? aquest concepte que està tan de moda... No, no, no, no, de fet nosaltres no teníem cap mena de voluntat de, de ser molt, com es diu, a intentar fotre un discurs alliçonador a ningú. No, nosaltres simplement sabem que hi ha un problema com a, com a calòrica i el volíem exposar de moltes maneres diferents, de molts punts de vista diferents, i que la gent s'emporti eh, el que creia a casa seva, però no volíem fer cap mena de lliçó a ningú. No pertence divulgatiu ni pedagògic... Per això ja estan els llibres, m'imagino, i altres Absolutament. mitjans, Absolutament. no? De dues maneres, deixo-me que esgueixi amb el joc aquest de les sí, paraules. En, energies renovables surt? Sí, surt. Bueno. Energies renovables poc, però surt cap al final. Sí, sí, sí. sí. Ens n'adonem, a la trama de l'Aurora Martí, també, que les, energies, les empreses que controlen les energies renovables eh, no, se ada, saben adaptar molt bé a, a les modes que... que, que que ens envolten, voltat, no? És la manera, sí, és la manera de sobreviure, de sobreviure. Eh, hi ha una frase que diu del Joan Llau, que és l'autor del text, que em sembla sensacional, que és eh, si, li donem, si el punt que hi ha de la flauta et molesta, dóna li l'euro un euro i se n'anirà de la teva taula a molestar una altra taula i així tu t'ho podràs fer o trobar cervesa tranquil·lament no? una mica les, les renovables o les empreses aquestes tenim la sensació que fan això amb nosaltres no? eh, donen milions de diners per, per salvar un, bueno, per maquillar un problema que hi hagi a la societat i s'hi poden viure tranquil·lament 15 o 20 anys més amb els seus governs respectius no sé si s'ha quedat clar la metàfora. D'acord. El Marc ens recordava que en Joan Llavors, el dramaturg que ha escrit el text, penso que està dirigida per Israel Solà. Vosaltres, com a actors, com a actrius, heu participat també a partir dels assajos o, o de, inclús de les representacions de manera que ha anat avançant perquè és una obra que ja porta doncs, un temps funcionant. L'heu anat adaptant? L'heu posat cullerada? Nosaltres som una companyia que treballem molt amb la creació conjunta. Llavors, el, el tema sobre el que volíem parlar va ser, o sigui, surt de, de reunions que tenim creatives i a partir d'aquí comencem a pensar com volem que, és, que sigui el to, què volem explicar, com ho volem fer, l'escenificació i llavors estem des del moment zero creant conjuntament actor, director eh, dramaturg i arriba un punt del procés en què quan està l'escaleta feta el dramaturg se'n va escriure en Joan Llago i llavors ens presenta el text que, que ha fet a partir de tot el que hem anat parlant i, i nosaltres sí que fem molt això de, de treballar en conjunt d'estar opinant de, sí, de, molt transversal tot i en, en quant als gèneres eh, podem dir que és comèdia perquè sembla que té més de comèdia que de drama però quin seria el gènere de l'obra per algú que no l'hagi visi i la pugui veure Sí, bueno, nosaltres intentem sempre d'alguna manera a, a, a afrontar aquests problemes que ens afecten com a generació que creiem que s'han de transmetre però des de la comèdia perquè creiem que és una manera més amable de fer arribar la, la merda que ens envolta no? de, de la nostra vida Sí, és una comèdia però no sé, la gent riu, s'ho passa bé, però també el que trecrem és un auca ecologista. L'hem tractat d'aquesta manera. Molt bona definició. Un auca ecologista, m'agrada. Penseu que el, eh, que és un, una bona manera d'arribar al públic amb, amb temes que són punyents, no? perquè estem parlant d'una emergència eh, ecològica, climàtica, i per tant, fer broma de segons quines coses té els seus riscos. No? Jo em preguntava, i repeteixo que no li vés encara, però... Eh, per què donar-li tanta importància al negacionisme, no? Es, eh, nosaltres creiem que si... L'altre dia ens ho explicava una noia de... Ostres, no m'havia parat mai a pensar que si ho explicava des d'aquest prisma, com donant valor a tot el tema negacionista és perquè pots arribar a empatitzar, però també és, és interessant, no, veure com et manipulen, veure com quins arguments fan servir el populisme també dins d'aquest negacionisme. I a nosaltres ens funcionava molt fer-ho des d'aquí, perquè si no quedava molt allissonador, quedava molt fins i tot pedant, no sé com dir-ho, perquè nosaltres no som les millors persones del món com per donar lliçons a la gent d'això. I, I per això sobretot també ens centrem després en una altra segona trama, que és a partir de nosaltres mateixos, sí. no? per veure quines contradiccions internes també se'n generen a nosaltres en el nostre dia a dia. No, també és molt fàcil enriure tant de, de l'enemic, en aquest sí, cas. El, on, llavors, per una banda ens agradava dibuixar aquestes figures que, que tenen poder i que tenen espai i, i alta veu, i per altra també ens volíem com radiografiar nosaltres mateixos, que nosaltres mateixos podria ser una mica al nostre públic, també, no? I, mm. I a la agradava. vegada, amb l'humor eh, és, és com el segell calòric, perquè és la manera d'arribar més profundament a la gent i, i que t'escolti més estona, perquè la gent, entra que està a falta de riures i que el missatge arriba molt més fluid i d'una forma més directa, doncs funcionava molt. Sí. Um, L'obra Els ocells és l'anterior, però tinc entès que les l'esteu fent simultàniament, també? Sí, correcte. Ara mateix estem aprofitant aquest mes d'aquesta primavera per fer la gira de, del Teatre Nacional, de la qual parlem, um, i entre mig, entre els dies que ens queden lliures, la setmana, hem pogut també acabar de recuperar bols que havien perdut de la gira dels ocells, i per tant estem el COVID, al Covid sí. no? que ens havien quedat com penjats al, a la tardor passada o l'any passat i ens ha anat perfecte perquè ho hem pogut fer compaginar a l'hora sí, és, és tota un, tot una experiència eh? o Sigui avui està fent aquí a Oblot eh, de què parlem i demà a Nou Barris els ocells no, no, no. canviarà el xip i molta concentració, sí. està molt bé Deixa'm que recordi que estem al teatre principal d'Olot però que en Marc acaba de citar el Teatre Nacional de Catalunya perquè és qui produeix una mica l'espectacle no? Aquesta és una producció del Teatre Nacional sí que està, sí està sota el segell de la Calòrica ja ens va venir el Teatre Nacional a la Calòrica per demanar-nos aquesta, aquesta obra però la producció és íntegra del teatre nacional. Molt bé, i el que anava per, per això citava els ocells. Els ocells també feien una crítica a la democràcia, als sistemes democràtics imperfectes i l'autoritarisme d'alguna manera. Per tant, us fiqueu qüestions polítiques importants. No? I en el cas de, del canvi climàtic o l'emergència climàtica, que és el, el que tracteu en a, a l'espectacle que fareu avui, el guió, diguéssim, les trames vinculen la qüestió econòmica també amb aquesta emergència climàtica, perquè a vegades es deixa com de banda, no? Sembla que... Els interessos econòmics són els que són i llavors aquí surten, clar que sí, perquè formen part de, de tota aquesta societat i d'aquest sistema capitalista i ho posem sobre l'escenari. I si sí, nosaltres parlem molt de temes que, que ens toquen molt directament, llavors... El, la política, el populisme um... l'emprenedoria l'emprenedoria ah, també l'altre la llibertat sí. la d'expressió no? sí, sempre són temes que, que, que ens afecten a nosaltres i que ens sentim interpelats i, i que volem dir la nostra i que posem sobre l'escenari coses que creiem que no estan funcionant que no tenim la solució però que, que sabem que per qui no anem bé sí Sí, perdó, abans has comentat les energies renovables, que jo, jo m'estava referint a les, a les elèctriques, no a les energies renovables en el fons, no? però, però que sí que, que, que és vital, perquè en aquest sentit estem, eh, posem sobre l'escenari el els interessos que poden haver darrere d'aquests discursos negacionistes o darrere d'aquestes eh, aquests congressos dels poders que, que, que intenten col·locar missatge a la societat, no? Mm -hmm. Um, per anar acabant, que no us vull entrar ni més recordo una vegada més que d'aquí uns minutets ons uh, s'obrirà el teló pujarà el teló i, i haureu d'estar dalt de l'escenari um, tot i que de moment no hi ha gaire públic aquí que no <ríe> molt, eh? <ríe> És es, que està plovent molt a Europa però espereu que vingui, ens han dit que hi ha molta gent però bueno. sí, hauré que estan totes les entrades venudes pel que he vist um, no patiu per això um, digueu-me una frase, la primera que us vingui al cap o alguna que vulgueu destacar d'algun de, dels personatges que feu Ah, ah. una expressió o una, una frase que dic en algun moment donat sí, sí. o si voleu la primera o. Ah, ah, jo, jo, en una, jo en tinc una uh, de, de, la del capellà diu l'Evangeli què diu l'Evangeli? Uh, mira que bé que estem d'aquí eh? falten 40 minuts per començar el bòlum però aquestes coses ens passen a vegades eh? sí. perquè a vegades ens fan provar micros uh, uh, i, i diuen va digueu text i jo no et, res. No et res de l'obra. Dic, hòstia, t'he de posar una mica en solfa, però... A veure, tu fas el capellà i digue'm un personatge teu, eh, Esther. La moderadora, la moderadora, eh, que... la moderadora diu... Tots tenim aquest conegut que diu coses com... Aquest és l'estiu més càlid dels últims 200 anys. O hem arribat a un punt de no retorn. O també aquesta. Aquest és el moment més perillós de la nostra història. Eh? Tots tenim aquest conegut, oi? Sí. Vale, jo ja en tinc una. Jo cito una, cito una frase de, del mossèn que diu així. Diu, la por, diu Jeremies, és l'arma del diable perquè només els que tenen por viuen com a esclaus. Home, això ja ho tindríem tot dit. Eh? Potser, amb els temps que corren és un dels problemes doncs, més... Potser aquest, el de la por i el de no creure res. No? Ja deixar de creure i potser el, el negacionista té, té més el discurs pot, pot no? Com gent que està una mica fastiga, fastiguejada ja del, de tota la merda que ens ha molts, doncs de seguida s'agafa més fàcilment segons quin discurs que pot ser. Sí, avui he llegit una que era respiracionista. <t 'înh> és com, és brillant, és que ara tothom és... Potser, potser el que vulguis, és, és increïble. Els istes i els ismes. En sí. una mica de... I, en, I en tots els àmbits, no? Sí, en el cultural, sí. l'històric, el, el revisionisme... Mm. A, a, a mi em fa una mica de, em, em fa preocupació, jo ja tinc una edat, dirien un, sóc un boomer, no? Som uns boomers. Sí. Som uns boomers, Però eh? Però tu no no, tu no boomer. Bueno, però Encara jo, que... jo sempre he sigut un via joven. Que, sí, sóc boomer. I, però, boomer. I, I sap greu, no? O, o és preocupant? I suposo que els pares deuen estar preocupats perquè els joves siguin tan descreguts, no? I, i es tinguin envoltats de tanta desinformació a la vegada. Sí, i a la vegada és com... Eh, hi ha aquesta cosa de de desinformació i, i a la vegada moltíssima informació del de no res o sigui, estàs a un clic d'unes notícies que no són no veritat no? Que... i és igual Vull dir... Sí, però també segurament hem de, hem de valorar i això ja, ja estàs també aquí filosofant eh? però aquí, quina és la culpa, quina responsabilitat en tenim també nosaltres o, els, o la gent encara més gran no? perquè hi ha gent, també gent jove que estigui tan descrevuda o sigui que no només és culpa del jove sinó que, culpa. que, penso que sí, mica sí. la culpa som culpables no, potser, no ho sé, no tinc ni idea eh? sí. ho hauria d'estudiar però ho seríem tots no? culpables no responsables. Correcte. Sí, sí, no, ja prou feines deuen tenir per poder anar a escola i socialitzar-se correctament i tot. Quin el futur els espera, també? O sigui, quin, quin és el, quin la mica d'esperança que tenen al cap d'aquests? És normal que, es, que estiguin així i estiguem així, perquè se'ns va prometre una cosa, la nostra generació se'ns va prometre una cosa, els nostres pares, els, que no és veritat aquest sistema, i ells veuen que això no és veritat i ni tan sols somien amb allò. Ja, ja. Llavors, és normal que estiguin tan frustrats molt bé, potser en aquest sentit, i, i podem acabar amb això, eh, és més important encara més que mai les arts escèniques i altres posi, disciplines, eh? disciplines, la cultura en general, per tots doncs, tot aquest soroll mediàtic no? que al final doncs, no, no serveix per perquè la gent que pugui tenir una mica de temps i inclús es pugui informar correctament. Ah, sí. Una de coses que ens fa més feliços, és un to picazo, això que diré ara, però una de coses que ens pot fer més contents i feliços. felices és que a, a, ve molta gent a veure'ns, i això per començar... Anava no de dir el mateix. No, però que a sobre ens diguin moltes vegades que les plateres està ple de gent jove, gent jove que no acostumen al teatre, mm -hmm. és que... Això és un subidon, sí, certament, sí. és un subidon. I és veritat, es veu molt, no sé avui a Olot com serà, però estem fent una gira molt jovent a la platea i és molt d'agrair, perquè és un tema que els toca molt. <laughs> els Fridays for Future... Ah, ah, Huitry... the... No ho sé dir, perdó, eh? Però vull dir que estan molt conscienciats i aquesta temàtica els interpel·la molt. Doncs quedem-nos amb aquest missatge animem a la gent a... Precisament aquest cap de setmana ja s'obren les restriccions, doncs que la gent torni més que mai als teatres. Um, I això, moltes gràcies, a Esther López, Marc Rius, per compartir aquests minutets amb l'Eco de la Vall de Ràdio Les Planes. Moltes gràcies, gràcies a tu. Gràcies eh? moltes gràcies. I molta merda, com diuen. Gràcies, sí, sí. gràcies. Ens veiem ara, ens veiem ara. Sí, Exacte, Vosaltres, nens i nenes, esteu matant la mare a terra. Per culpa vostra, per culpa dels vostres germans, dels vostres pares, s'estan monent les ancestrals glaceres de l'Àrtic. Per culpa vostra, els ossos polars estan morint de gana i de calor. Ben aviat el mar creixerà i arrasarà els pobles i les ciutats on viviu vosaltres i les persones que estimeu. És inevitable, irreversible, però tot i així... Vosaltres aquest espectacle sí, sí que crec que hi ha una cosa que està des del principi, que és la forma de pregunta. Una mica des del principi eh, sabíem que aquest espectacle era una pregunta. El tema és que la pregunta ha anat mutant perquè al principi la primera cosa que ens preguntàvem, jo crec, quan començàvem a abordar aquesta qüestió és com és que no estem reaccionant amb tot per, per salvar el planeta? no Vull dir, a, a, justament ahir ho parlàvem, a, a, a, amb els últims 15 anys, 10 anys, hem anat adquirint una saníssima tolerància zero cap a determinades qüestions. Fa uns anys érem molt tolerants al masclisme, érem molt tolerants a l'homofòbia i érem molt tolerants al, al, al racisme i cada vegada ho som menys per sort. Com és que continuem sent tan tolerants amb saber que hi ha indústries que fan vessaments al mar, saber que hi ha... Uh, indústries automobilístiques que falsegen uh, els, la, la, les seves emissions de diòxid de carboni, etc. Com, com és que, en el fons, diem, hòstia, sí, que cabrons aquests, però no, no estem fent res en contundència si és la qüestió més important de totes. Com és que no és la qüestió més important de totes? D'aquí ve el de què parlem. No? Què estem fent mentre no estem parlant d'aquest tema? I, I aquesta jo crec que és la primera pregunta que ens fem. I fent-nos aquesta pregunta descobrim a aquesta cosa tan difícil, com, com deia abans l'Israel, d'organitzar les lluites, no? Vull dir, posar-nos a parlar d'aquest tema, abordant amb contundència la qüestió de l'emergència climàtica no ens pot portar a oblidar-nos de totes les lluites que ja estan en marxa. En una escala de veïns, respondre a l'existència d'un problema estructural que és importantíssim i que ha de ser abordat amb urgència, no vol dir que ens haguem d'oblidar que la senyora del cinquè segona... Eh no pot caminar i fins que no es repari l'ascensor no pot pujar a casa seva. Aquest problema no ens afecta a tots, no és un problema estructural és un problema que potser només l'afecta a ella però també és un problema important i, i, i una mica d'aquí ve el, el, això, no? com i per quin ordre ens posem a arreglar el nostre món una mica d'aquí el, el, el de què parlem mentre no parlem i el, i el de tota aquesta merda eh, van passar per fases, no? primera de què parlem mentre no parlem de la fi del món per qüestions que potser us venen al cap no ens va venir de gust a la fi del món, perquè vam... el procés de maduració dramatúrgica ens va coincidir plenament amb el principi del confinament i de cop... no volíem que el nostre espectacle, no volíem que el Covid s'agrestés al nostre espectacle. molt important que el teatre sigui una cosa que eh, serveixi... O sigui, que, que arribi a la gent, perquè si fem teatre i ens quedem en un lloc i esperem que tothom vingui a nosaltres, moltes vegades el teatre s'acaba convertint en una cosa que passa al marge de la societat. Per tant, que... Més enllà de, la, de les quatre parets del Teatre Nacional el teatre Nacional s'acosti a, a les poblacions, eh, jo crec que sempre serà bo, perquè hi haurà gent que per la seva idiosincràsia no podrà, no podrà venir, no vindrà, si tu t'hi acostes és una manera que el teu projecte es pugui veure i nosaltres al final fem teatre per, per almenys jo, faig teatre per guanyar-me la vida, és un ofici però també perquè es pugui veure l'obra que estem fent, no? la funció, i d'alguna manera saber que a més a més d'un mes tindrem quasi 15, no sé, jo sempre dic 15 perquè és un número que, em, que, em, que, que és rodó, 13, 13 places on podrem tornar a fer aquest espectacle repartides per tot el territori, em sembla que és una magnífica idea. Codo Lavall a Ràdio Les Planes. Doncs, aquest és el reportatge que us he preparat d'aquest espectacle. De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda de la companyia La Calòrica. Un espectacle que, que vaig poder veure aquest mateix divendres, 7 de maig. Vaig poder estar al Teatre Principal d'Olot, després de fer l'entrevista que, que hem escoltat. Després de l'entrevista doncs vaig entrar a la platea i des de la segona fila eh, doncs, vaig poder gaudir d'aquesta funció. Doncs jo crec que ja, amb tots aquests talls de veu que us he posat, que heu escoltat a tots el, els actors, al el director, al dramaturg, eh, en fi, inclús amb, amb l'entrevista doncs, que vaig fer a, al Marc i, i a l'Esther, doncs ja us podeu fer una idea prou clara de què va l'obra. I us convido, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, a que aprofiteu que les restriccions doncs, han caigut, eh, finalment, que ja no tenim l'estat d'alarma al damunt... Eh, per poder, doncs, anar al teatre més que mai. I, per tant, doncs, no afegiré res més... Queden 10 minutets per arribar a les 6 de la tarda i simplement doncs recordaré això sí, doncs, dos, dos eh, talls dos talls de veu que, que he tret de, el programa de televisió de la xarxa eh, Àrtic de BTV eh, on doncs, feien aquest resum de dos minutets, tot just aquesta peça una mica doncs, de, de resum de la companyia La Calòrica de, de la seva trajectòria, els seus premis les, les seves representacions, les seves obres en definitiva i uh, una mica més d'informació de, de, de qui són aquesta gran companyia, la calòrica. I després també he robat un àudio del programa Tot és comèdia de la CERN amb Rosa Badia, en el que doncs hi havien aquests fragments de, de l'obra. Aquests àudios on, on podíem doncs, recuperar algun instant de, de l'obra de teatre, ja sigui el monòleg eh, de, de la Mònica López eh, com altres fragments de la companyia. Mm -hmm. Sí que hauria de recordar també que aquests àudios que hem escoltat del director, del dramaturg i els actors la majoria són de la roda de premsa que es va fer al Teatre Nacional de Catalunya i que es va emetre en streaming a través del canal de YouTube de, del mateix Teatre Nacional de Catalunya.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 Doncs uh, això és tot. Uh, aquest programa s'ha doncs, quedat més, més reduït uh, uh, del temps habitual. Normalment en fem entrevistes extenses, però tenia moltes ganes de poder fer un programa especial en el que recordéssim el poder que té les arts escèniques, que no només és per poder gaudir dels espectacles, sinó també doncs, per poder-hi reflexionar i prendre consciència dels diferents temes que, que ens expliquen als actors i els dramaturgs i, com deia aquell primer àudio de l'Anna Rubio de l'Espai Dansa Muntanya, doncs és un bon moment per vincular art i natura i, per tant, hauria de ser un binomi indissociable en els temps que corren d'emergència climàtica i recordem que l'emergència climàtica és una conseqüència de la crisi ecològica que, entre altres problemes, ens ha portat la pandèmia actual del Covid-19. L'eco de la Vall a Radio Les Planes. Doncs, res més, espero que puguem compartir altres obres, altres projectes artístics o de les arts escèniques. Ah, intentarem doncs, donar una mica més de veu a les companyies de teatre que puguin tirar en aquesta direcció, amb temes que ens parlin de tot això, que ens interessa aquí el programa i res més, us agraço que m'hagueu acompanyat, gràcies per deixar-me que a company i ens retrobem el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda. Que passeu molt bona setmana.